Avui en aquest programa parlarem d'un d'aquells barris que, diem nosaltres, entre cometes, oblidats. Fem referència al bon pastor, un barri avui més oblidat que mai. Doncs el retard l'obertura de la seva residència per a gent gran porta ja uns quants mesos. En perspectiva d'obrir-se però sembla ser que no s'obre mai. Fa 20 anys que es reclama aquesta residència i ara que ja està feta encara no hi ha una data fixada d'obertura. Fa cinc mesos que s'hauria d'haver inaugurat i els veïns no entenen per què no s'ha fet. El mes de gener va arribar tot el mobiliari que faltava i ja se sap l'empresa que s'encarregarà de fer-ne la gestió. Què falta doncs? Us en fareu creus. Falta la llum. I ara que estem a les portes d'unes noves eleccions, que és suposadament quan els polítics s'encarreguen d'agilitzar les coses, resulta que la Generalitat diu que la culpa és d'Andesa i Endesa diu que aquí falta la mà de la Generalitat. És a dir, que novament uns es ventiran els trastors als altres i els veritables perjudicats són els veïns. Un altre dels temes importants a, a tractar avui en el barri del Bon Pastor és la llei de barris. També hi ha pendent algunes de les fases de remodelació on hi havia les cases barates i aquest diumenge hi haurà una gran festa que unirà el Bon Pastor amb el barri de Baró de Viver de tot això en parlarem avui en aquest programa, per tant, d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que et parlla i t'acompanya en Jordi Garcia. Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Bell.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 I tal com us dèiem en començar el nostre programa, els veïns estan ja molestos pel retard en l'obertura de la residència del Bon Pastor. Els veïns esperen amb impaciència la inauguració de la residència per a gent gran del Bon Pastor. S'hauria d'haver obert al novembre, però l'equipament, tot i està totalment acabat, està tancat perquè l'edifici encara no té llum. La residència per a gent gran del Bon Pastor, que els veïns reclamaven des de feia 20 anys, té capacitat per a 92 persones i 28 places més de centre de dia. Ara ja ha construït fa 5 mesos que s'hauria d'haver inaugurat i els veïns no entenen per què no s'ha fet. De fet, des del gener tot el mobiliari de la residència està a punt i ja s'ha escollit l'empresa que la gestionarà. Només hi falta la llum. Segons la Generalitat, Endesa és la responsable de l'endarreriment perquè encara no ha connectat a la xarxa el cablejat elèctric de l'edifici. Els veïns tenen el compromís que part de les places es reservaran per a persones del barri. Són moltes famílies del Bon Pastor que esperen amb candaletes la inauguració de l'equipament. Segons l'Associació de Veïns hi ha 50 persones apuntades al centre de dia i una quarantena més opte a les places residencials. I parlem del Bon Pastor i del Barri de Vic que fomenten la convivència. Millorar el dia a dia d'una ciutat o barri i la qualitat de vida dels seus ciutadans és una tasca que requereix molts canvis. Renovar el mobiliari urbà, ampliar o millorar els espais públics, rehabilitar edificis i també impulsar polítiques socials de convivència. I és en aquesta última part, potser la menys visible, on els veïns i entitats del Bon Pastor i el Baró de Viver s'han posat mans a l'obra. El setembre de l'any passat va arribar a aquests dos barris el Pla de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 2010-2013, amb una inversió de 17.250.000 euros destinats a reformes urbanístiques i socials. Del total, més de 2 milions van directes a intervencions socials. En concret, s'han definit dotze actuacions a aquest nivell que tenen dues grans prioritats: generar ocupació i ampliar l'oferta d'activitats lúdiques extraescolars per als joves. Molt bé i ara parlem de l'Ajuntament que conservarà algunes de les cases barates del Bon Pas. Efectivament, l'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor. Alguns d'aquests habitatges, construïts amb motiu de l'exposició universal l'any 1929, passaran a ser un nou equipament i acolliran una mostra sobre la història d'aquest barri del districte de Sant Andreu. La remodelació del Bon Pastor preveu la substitució de 784 de les antigues cases barates per 915 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat. Dins del projecte de remodelació del barri del Bon Pastor, l'Ajuntament ha decidit conservar algunes de les antigues cases barates, com a mostra viva de l'urbanisme d'aquest barri a principis del segle XX. Molt bé i ara parlem de la festa de la qual us en fèiem referència en començar el programa d'aquesta festa del Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Vire. Serà aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, els jardinets del carrer Sant Adrià, a metro bon Pastor. Vine a conèixer les millores del Bon Pastor i Baró de Viver. Hi haurà una exposició de projectes, una actuació infantil i un aperitiu popular. I també hem de parlar de la reurbanització de la plaça del Baró de Viver. La inauguració és aquest diumenge, 27 de març, a dos quarts de 12 del matí. Ja s'ha gestit la reurbanització de la plaça del Baró de Viver ara podem gaudir d'un nou espai de convivència més segur i accessible amb un nou enllumenat, mobiliari urbà i jocs infantils. Per tal de celebrar aquesta actuació i la reurbanització del carrer de la ciutat d'Assumpción es farà una festa amb talles infantils, inflables, actuacions musicals i un dinar popular. Doncs que no hi falti de res en aquestes dues festes que es preparen per aquest diumenge i ara el que farem doncs, serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit fent referència, eh, esclar que sí, a aquest barri, al Bon Pastor, doncs el tindrem doncs, a convidat a un dels responsables de l'associació de veïns d'aquest barri del Bon Pastor. Això serà d'aquí uns moments. Nosaltres fem una petita pausa i tornem. Què fet de la fresca. Fà-t'un si bremets a cau d'orella. Com no un arbre sols passejant per l'erba. Tot semblava tan senzill. que et desfàixer d'aquells dissabtes. Anant al refugi, amb la dels teus pares. Aquelles tardes amb el temps, tranquil·laten agafats. Totes les promeses eren tan reals que tot miraves un. xalalalalala-la-la-la-la-la-la Quira. xalalalalala-la-la-la-la-la-la Quira. Ara estic tot sol i tot és tan diferent. Et vaig tornar a veure de vegades penso en aquells temps i em sento tan estrany i un cop que pia el veure-ho tot se't sap de dir el filtre dels teus ulls de color bell. Aquells ulls de color bell ja no recordes la nostra cançó. Ja! Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem dit en principi, doncs volem obrir el programa parlant del barri del Bon Pastor i és per aquest motiu doncs, que tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de l'associació de veïns del Bon Pastor com és el senyor Josep Maria Fando. Molt Bon dia. Bon dia. Doncs eh, ens agradaria que ens explicaris una mica què és el que es va dir en el Consell de Barri que es va realitzar la setmana passada perquè crec que es van tocar diferents temes però molt importants, no? Sí, com potser era l'últim de la legislatura aquesta i després hi haurà les municipals, doncs van sortir coses de, de carrer, que, uh -huh. molts temes de carrer, però van sortir temes més, més preocupants o uh -huh. més, més grans de més pes com el tema del, de l'ambulatori o, o el tema de la, de la línia nou del metro uh -huh. o de les cases barates aquests temes van sortir van sortir uh, uh -huh. eh, sí, amb força la residència de la gent gran, per exemple aquesta és una de, un, de les coses que va sortir al Consell de Barri doncs el que sí que hauríem de parlar és precisament doncs, de, de la residència, no? Perquè sembla que els veïns estan molestos pel, pel retard. Sí, sí. Uh, aquest és un dels temes que, que molesta més. És dir, la residència ja fa temps que està acabada, està en tots els mobles posats, inclús hi ha la, la empresa que és el de fer càrrec de la gestió. Uh -huh. I, i s'havia d'obrir a finals de setmana, no sí. es va obrir, després ens van dir que els obriria pel, pel mes de febrer, a meitat de febrer, tampoc es va obrir, uh -huh. i ara se'n van cap al maig, no ho sabem gaire bé. Llavors, a veure, el que no pot ser és que una residència estigui acabada i que la Generalitat no la posi en marxa. És sí. s'han de donar una mica de, de pressa. Sí, perquè... A... Sí. El que tenim entès que està tot llest, no?, per posar en marxa ja. Sí, sí, està tot llest, però està tot llest, està tot llest. Cal que es, que es posi en marxa. Bueno, deien el tema del, del, de, la -la, del, de la llum, uh -huh. que havien de fer una connexió més important, però bé, és a dir, això vol dir que pot trigar dies, no mesos. És dir, no cal entendre com el retard és de mesos, sinó de, de dies. Uh -huh ho podria sí. entendre, no?, que hem mm. retallat la connexió, però tant tan de temps sembla amb... aquest amb problema, sembla que pla mm. i llavors com sents que hi han retallades per tots els llocs i, i la realitat doncs s'està estalviant tots els diners que pot mm -hmm. eh, doncs pensàvem que un dels problemes podria ser que no tinguéssim voluntat de posar-la en marxa, mm -hmm. o de, retra de retrasar la posada en marxa. Més que això, és de retrasar, que llavors ja els hi va bé, no, no posar un en marxa, i algun dia ja la posaran, no? Doncs, mm. no, això no. La gent, clar, gent gran que que té un web de dependència alt i que la necessita ja, és dir, no pot esperar mesos i mesos perquè molta gent ja no hi arriba. Clar. Ah, clar, nosaltres intentem un seguiment d'això i clar, de la gent ha dit, doncs el meu pare ja ja s'ha mort o ja no local que... ja no li cal i uh -huh. coses, doncs saben greu, saben greu. Clar, perquè una residència de, de gent gran, doncs evidentment el que, que s'ha de fer doncs, és posar-la en, en marxa tenint, doncs, com tenim 50 persones apuntades, no? Sí, hi ha moltes persones apuntades, moltes, moltes. Uh -huh. Hi ha moltíssimes, molta molt gent que té ganes de, de que l'obligui. Ja. El que sí que tenim entès és que els veïns tenen el compromís que part de les places es reservaran per persones de, de, del mateix barri, no? Bé, amb el, amb, amb la, sí, això és un compromís del, de la Generalitat i de l'Ajuntament, però mm. diguem, em, si tens el mateix grau de necessitat, és dir, no perquè siguis el bon pastor entraràs abans que una persona que no sigui, sinó que si tens un grau de dependència alt i el teu grau vol dir que un, un, tens un lloc tenen tret a un lloc d'una residència doncs, llavors primer zones del Bon Pastor i després el dels altres però has de tenir el mateix grau de, de, de dependència si no, no, clar, primer són les persones necessitades per això de, que, de, de, de, de voler que sigui la gent del Bon Pastor és perquè la idea és que cadascú pugui anar a la residència del seu barri i es trobi amb la gent que ha viscut sempre perquè llavors no estranya el lloc i estranya la gent. I és molt important que per una persona gran, quan va a un centre d'aquest tipus, doncs el trobi gent eh, cares conegudes i, uh -huh. i la gent del, del lloc sigui fàcil poder-la visitar. Eh? Poder Clar, que hi, ha, que hi hagi un contacte més directe, no? Sí, un contacte més directe, sí. Uh -huh. Perquè el que és la residència de gent gran entraria dintre del que és el Pla de Barris o un Pastor Baró de Vive? No. no que són coses totalment diferents. Sí, són coses diferents. Mhm. Uh -huh. eh, amb el pla de amb el pla de barris de Bon Pastor Baro de Viver, el que es fent són reformes eh, urbanístiques. Sí, el, el, el, la residència de la gent gran uh -huh. és sí. espero, eh, era una reivindicació molt antiga, dels uh -huh. el, anys 80 uh -huh. i que ja doncs, l'associació de veïns l'havien treballat molt, però la Conselleria de Benestar, i Famí... de Benestar Social i Família no, mai no, no es va acceptar la residència. Va haver un, a l'any 99 un pla de residències mm. i no, nosaltres no vam entrar. Vam fer deu residències, era un pla de 10, i no ens van acceptar amb aquest pla. Es van quedar molts barris de Barcelona, perquè no el feien de residències públiques, molts barris de Barcelona van quedar fora. Llavors, va ser amb el canvi de govern, precisament, quan va haver un canvi de govern a la Generalitat, que llavors van arribar a un acord de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat del Pasqual Maragall amb 50 centres eh, per, per, per Barcelona, 50 centres entre residències i per gent disminuïda. Bueno, I llavors, amb aquest paquet de les 50 vam entrar la de Bonpasso. Mm. I això va ser cap al 2005, em sembla, mm -hmm. cap al 2005, i llavors eh, ara ja està feta. Sí o sigui que, que són un, uns un 20 anys, no?, de, de demanar de residència. Sí, la residència no hi havia manera de que la fessin mm -hmm. Clar, i com ara han tornat a els que hi havien, que no la feien, doncs, i, ja, i retallades, doncs clar, és, és evident que la gent aquí doncs, està una mica mosca, clar. Mm, clar. I ara pel que fa el, el pla de barris del Bonpastor Baró de, de bon Ibé, què és el que s'està fent? El, el pla de barris és un, és un pla que la Generalitat va acordar amb, bueno, acorda amb els ajuntaments per, perquè barris que no estan tan bé, doncs, eh, vosaltres teniu a la Trinitat Vella un pla de barris, sí. No? Sí. doncs eh, els imposen una injecció de diners per, per, per fer moltes activitats i, i també per fer obres, no? Uh -huh. Doncs una d'aquestes projectes, bueno, per, en el cas del Bon Pastor, són per quatre anys uh -huh. i ja portem aquest és el segon. Llavors, els dos primers anys no hi ha tants diners uh -huh. i llavors la Generalitat posa més recursos cap al tercer i el quart any. Uh -huh. És a dir, que l'any que ve seria un any fort, potent, per... De, de recursos per, per, per fer projectes socials i per fer obres. amb um, el cas del Bon Pastor, doncs, s'estan tirant projectes socials i, i amb joves, amb uh -huh. infància, amb sí. concians, també amb aturats, amb uh -huh. bé, amb grups, i, sí. i i diguem obres, obres, obres jo potser, potser vindran l'any vinent no? l'any vinent seran quan arribin les obres de tot el que és el, el, la part del, del carrer Llinàs uh -huh. que, diguem la part del bar que no ha quedat eh, en, o diguem la part més m, que, que no s'ha reformat fa temps, la que fa més temps que no s'ha reformat uh -huh. i aquesta la que tocarà més també han fet coses al carrer de la ciutat de l'Assumpció i però encara n' han de fer més uh -huh. perquè la ciutat d'Asumpción que és el que es està fent? Cre el que s'està fent a la ciutat d'Assumpción?s ah, ah, Havia de pacificar el tràfic han arreglat una vorera uh -huh. que, que estava molt malmesa i, i el, la idea és ara fer un estudi per pacificar més el tràfic d'aquest carrer uh -huh. de veure com ha de passar el tràfic i fonamentalment. Eh? I, I la part de la ciutat de la excursió que s'ha arreglat més és la part que toca el baró de Viver, que s'ha fet una rambla, mm -hmm. i quan s'ha treballat més la part aquella de dalt. Mm -hmm. També hem de dir que eh, sembla que el, els veïns doncs, estan contents, no?, amb tot el que s'està portant a terme des d'aquest de, pla de barris. Sí, el pla de barris és un impuls pel barri, clar. Mm -hmm. Com, com diuen en castellà, aquest l'amarga un dulce, no? Uh -huh. Vull dir que uh, sí, és, és, és un pla potent i que revitalitza el barri. Això uh -huh. és... Aquesta sí. llei de la llei de barris que proposada per la Generalitat, per barris com els nostres, de de... va, però bé, la veritat uh -huh. és que és genial. Li dona un impuls important, perquè tants diners i de cop i de... Doncs el, el canvi es veu es veu, es nota no és allò que va a poc a poc sinó clar que és un, és un canvi important i la gent que treballem amb els moviments socials doncs veus que aquest canvi es, es, es va notant a la comissió de festes amb la gent jove amb, amb, el, amb el tema del saturatge això es, es, nota, es nota hi ha plans que ja, que, que ja funcionen i que hi uh -huh. gent i doncs, molt bé també s'ha aconseguit renovar el contracte de treballadors socials que porten a terme projecte de suport en altres parts de les cases barates. Sí, aquest, aquest era un tema per nosaltres molt important, uh -huh. perquè el patronat sí que està fent les, els habitatges nous i l'Ajuntament urbanitza els carrers, però treballar tot el, tot el que és l'aspecte social, de convivència, tot uh -huh. això és molt important, uh -huh. perquè... Si no, eh, un tir de quatre dies, el, els habitatges nous ja no ho seran, i l'espai nou i les arbres, els jardins i totes les zones verdes que s'han fet, doncs podrien eh, portar a treballar el tema de la convivència, el, això és molt important. Mm. I aquests treballadors socials que estan aquí, les, ho fan de, ver, de veritat força bé, no és per tirar-s'hi floretes, però molt bé, eh? molt bé, uh -huh. i llavors, és una feina que potser no es nota, no?, perquè uh -huh. si tens de fora del barri no, no la notes, però la gent que vivim aquí sí, sí que ho no notem uh -huh. molt. Bé. La feina de gent, doncs, que es comportava d'una manera que es comportava d'una altra, perquè entenen i hi ha un treball al darrere que es fa entendre doncs, la necessitat de, de, de comportar-se, de, de compartir, de conviure, de cedir a les reunions de veïns doncs, no bueno, m'agrada però bueno, si la majoria accepta totes aquestes coses uh -huh. de dir les coses bé, de no em falar-se uh -huh. coses uh -huh. d'aquestes que, que són importants i després uh -huh. uh, les relacions de carrer tots doncs, també estar uh -huh. potenciant es pot, es, es i, i això també és important perquè les relacions del carrer, a les cases barates s'havien anat perdent eh, uh -huh. perquè la vida ja no es feia tant al carrer amb uh -huh. els cotxes i el... es feia més dins de les cases uh -huh. i a un altre lloc, que ara doncs, la gent torna a sortir al carrer uh -huh. també les places i els espais verds donen molt joc uh -huh. Perquè ara en, en quina fase ens trobem de les cases barates? Ara s'ha fet la segona fase, uh -huh. està acabada si sí. hi ha habitatges que han sobrat que uh -huh. llavors ara el que, es, el que es fa el patronat els oferirà aquests habitatges que han sobrat a la gent que vulgui anar a aquests habitatges de la tercera fase. Uh -huh. Amb les mateixes condicions que la gent de la segona. Aquell uh -huh. ara la gent de la tercera fase que vulgui optar a aquests habitatges que, que encara no s'han concedit. I això és eh, per acabar a ja la segona fase. Llavors la tercera fase ja, està, ja, ja es va començar l'any passat, van començar a fer els projectes urbanístics, uh -huh. el, es va fer tot el que són un equip d'arquitectes van, van fer el projecte dels, dels, de les tres blocs que s'han de fer, uh -huh. i ara el que cal és enderrocar les cases que s'han quedat buides de la segona fase, i construir els nous edificis per la gent de la tercera fase. Estem en aquest, en aquest punt. Uh -huh. a punt d'enderrocar les cases que s s'han quedat buides. Uh -huh. També hi ha un compromís per tardar per part de l'Ajuntament de conservar algunes d'aquestes cases, no? Sí, hi ha una illa uh -huh. de cases que es, que es conserva com un peu, com, eh, com el, el Museu de la Ciutat, uh -huh. el, el agafa un, es farà càrrec d'una illa d'aquestes per, per fer-la com a museu. Uh -huh. A altres barris també, Eh, es fa, no? Per exemple, l'actilitat veia em sembla que també ho teniu. Ah, sí. Uh -huh. Doncs ah, també l'Ajuntament ha impulsat un pla de millora urbana per qualificar els terrenys que actualment ocupen aquestes cases. El... Sí. Sí, això es va... Eh, eh, aquest pla del que, es, que va fer es, es, es va fer perquè a les cases baixes s'han de construir eh, mil habitatges. No uh -huh. més. Uh -huh. Clar, ja compro, el, el, el pla de la reforma de la regulació de les cases barates era que es construïen mil habitatges. Ja, hi havia quatre cases baixes barates uh -huh. i s'havien de construir mil pisos, no uh -huh. més pisos. Llavors, uh, com es va, i això volia dir uh, agafar terrenys que no eren de les cases baixes, perquè la primera fase es va construir en terrenys que no eren de les cases baixes. Uh -huh. No es podien... Eh, primer s'havia d'agafar terreny buit, construir la primera fase, anar la gent, i anar enderrocant i, i anar construint. No? Però la primera fase que no hi havia, no es podia enderrocar, sinó la gent on viuria. Doncs es uh -huh. va agafar terrenys que no eren de les cases barates. Uh -huh. Llavors, amb això, sí. doncs, el que queden són molts espais buits, molts espais buits i com a la primera i a la segona fase s'havien construït mm, proporcionalment més habitatges dels que, mm, eh, que podien haver de forma proporcional, doncs llavors a, les, a la tercera i a la quarta fase doncs podien estalviar-se la construcció d'un bloc, uh -huh. perquè sortissin les mil, perquè a la primera i a la segona fase doncs la, el promig era alt, uh -huh. i llavors al no construir-se aquest bloc una illa, es, es podia guanyar una illa uh -huh. un espai més un espai més doncs sí. per equipaments llavors l'espai més que ha sortit per equipament, doncs és la illa aquesta per, per fer el museu i també es farà doncs, zones de jocs infantils àrees verdes Sí sí sí, això queda com, com estava uh -huh. uh, a dir, tot el, tot el que tenia el projecte que era contemplava espais verds i a més a més contemplava equipaments, uh -huh. doncs ara eh, s'ha afegit aquest bloc que no es construeix els, el, el sol d'aquest bloc que no es construeix també s'ha afegit als, als equipaments que al terreny d'equipaments uh -huh. Molt bé, i tot això em de dir que aquest diumenge hi haurà una festa per, doncs, pel pla de barris No? Doncs saps tu més que jo no ho sabia això no, o sigui, el que ens han passat és que aquest diumenge a partir de les 12 del migdia als jardiners del carrer Sant Adrià, eh, on hi ha ja, ja el metro del Bon Pastor, doncs es farà aquesta festa del Pla de Barris eh, i que hi haurà doncs, una exposició de projectes l'actuació infantil i un aperitiu popular, segons els diuen ah, molt bé doncs, això, que... eh, això, això no ho sabia no. jo no ho sabia però jo no ho sabia bueno, doncs hem fet un bon repàs a tot el que està passant avui dia al barri del Bon Pastor i esperem doncs que no sigui l'última vegada doncs, que puguem fer aquest repàs perquè és molt important que els veïns de, dels diferents barris de, de Sant Andreu doncs, sapiguen que al bon pastor s'hi fan moltes coses no? molt bé. Que, i que no és un barri doncs, que podríem dir aïllat sinó que Intentem doncs, que estigui doncs, a, a l'abast de, de tothom, el que és de Sant Andreu. D'acord, doncs, Josep Maria Afando, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i nosaltres, doncs, des d'aquí, totes aquelles informacions que ens vagin arribant del Bon Pastor, doncs, també les donarem a, a conèixer. Molt bé, gràcies a vosaltres. D'acord, moltes gràcies. Adéu. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem és una petita pausa, però no marxeu perquè avui tenim una cosa molt interessant per a tots vosaltres i és que avui volem parlar d'animals, volem parlar d'animals abandonats, ja que doncs, és una de les preocupacions, podríem dir, que es donen en altres èpoques de l'any, com podríem dir a l'estiu, perquè la gent doncs, se'n va de vacances i deixa els animals, però eh, doncs perquè ho tingueu en compte nosaltres en parlarem d'aquest tema d'aquests moments. Això serà després d'aquesta petita pausa. Mm. box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 tenim un nou programa a tot un poble, la secció amb Roser Castells, en companyia d'animals, ja sé que la coneixen, ja sé que són uïdors habituals, estem a la 91.6 de la freqüència modulada, Recording tenen un telèfon de contacte és el 93 345 64 54 per fer-los totes les consultes pertinents del programa que farem avui a continuació amb Roser Castells o de tots aquells que ja hem anat amatent edició rere edició de Tot un poble. D'altra banda, tenen l'adreça de correu electrònic informatius arroba rtb, baixa, guió, mitgfm, i ja aquí, en aquesta tarda, a Radio Trinitat Vella, amb Roser Castells. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Míriam. Roser, quin tema tractem? Doncs mira, avui parlarem dels animals exòtics, cosa animals? que pots potser sorprendre a la nostra secció, perquè la nostra secció que es diu en companyia d'animals, doncs parla d'això, d'animals de companyia, però avui parlarem d'animals exòtics, que estan molt de moda i que molta gent en té també a casa. I tant que sí, però són adequats per tenir a casa? Mira, um, quan parlem d'animals exòtics, em um, refereixo a animals com els rèptils, la gent que té serps, que té iguanes, que té tortugues i també poden ser doncs, el que a vegades simplement diem mones com poden ser macacs o titís Alguns ximpenzer, això ja seria més potser una cosa més del món de l'espectacle o també poden ser fures eh, el que en castellàs es diu mapatges que són els usorrentadors allò us papagais, com pots veure estic parlant d'un grup d'animals molt amplis, que no, no els uneix el fet de ser aus o de ser um, un altre tipus de genèric i els agrupem amb exòtics exòtics és una forma de dir que són salvatges, són exòtics per nosaltres de la nostra latitud i en el nostre context si no, no ho serien, són animals generalment salvatges i això què vol dir? Doncs que han d'estar en un entorn salvatge han d'estar en un hàbitat natural. I per tant, responc ara a la teva pregunta, doncs no serien els animals més adequats per tenir a casa, tot i que cada vegada més coneixem gent que té això, sobretot iguanes, codrils fins i tot, no? animals doncs, que d'entrada doncs no serien els més recomanables, perquè animals de companyia estrictament són els gossos i els gats. Amb aquests altres animals, la interacció, la companyia que fan... Seria part, ja, quan parlem d'algun tipus de simi, però és que clar, això és un altre tema. Eh? Uh, no són, aquests animals no són de companyia. Per què no són animals de companyia més que res? Doncs perquè són animals que haurien d'estar en, en el seu hàbitat natural perquè allà tenen tot el que necessiten, que és el que un animal ha de tenir, el que necessita. Doncs l'espai, segons quin animal sigui, que pugui córrer, que pugui saltar, la temperatura... Ah, hi ha animals que la seva temperatura ideal és una temperatura molt més càlida que la nostra com pot ser el cas d'alguns rèptils i n'hi ha d'altres que han d'estar en una temperatura molt més freda com pot ser això que dèiem, un, un os rentador llavors aquests animals de cap manera a casa nostra per molt bona intenció que tinguem i per molt bona voluntat que hi posem poden tenir aquestes necessitats cobertes un, un, això que dèiem, aquests, un mapatge un os rentador, no pot estar en una gàbia d'un conill perquè no es pot moure, perquè no pot saltar, perquè no tindrà la temperatura adequada. Així, doncs, s'han de tenir en compte les necessitats de cada animal. Exacte. Hem de pensar en les necessitats reals de cada animal i veure si allò a casa nostra ho pot tenir. I en aquests animals dels quals estic parlant aquesta tarda, no, ja veiem que no, que no són les que, les que es poden tenir en una casa clar, una casa, si fos una casa no sé on dir-te a la Cerdanya, amb una gàbia de 20 metres per 20 metres però estem parlant, no estem parlant d'això estem d això. parlant de cases convencionals com... I, i tot i així ja veuríem si podem reproduir realment les necessitats però en principi estem parlant de cases com les dels nostres oients, a Barcelona, pisos. sí, sí. No, no, Llavors, aquests animals... Podem parlar, si et vols, d'alguns exemples que potser ens poden fer més, més fàcil visualitzar. I és més a més, en la major part dels casos parlem d'espais reduïts, o força I tant, reduïts, i tant. de la vivenda. Sí, sí, clar, en general, sí, i, i la temperatura, i la humitat. Clar. una, una cert, Pot necessitar un calor, però també un entorn relativament humit. Llavors, Posem-ho alguns exemples perquè sí més fàcil imaginar-s'ho, perquè clar, està ple de persones que pensen és que jo el cuidaré també com pugui. Hi ha molts animals que quan són petits poden ser semblants eh, en el sentit de la, que el seu aspecte ens pot fer pensar que té unes necessitats semblants a les d'un conillet, a les d'un hàmster, doncs posem això a les fures, aquest cas que et deia dels dels ossos rentadors són animalons que a lo millor de petits podem veure assequibles a tenir a casa, que, um, que um, tenir-los en una gàbia però que llavors amb molt poc temps creixen creixen molt no caben a la gàbia i fins i tot poden mostrar una certa agressivitat que potser no és agressivitat sinó que no està en l'entorn no pot esgarrapar, pot tenir necessitat de moure's i el dia que l'obres de la gàbia fer un, un estirabot què passa doncs s'ha donat casos d'animals d'aquests que la gent s'espanta i se'n van doncs, a coll al Tibidà, un lloc així i pensen el de anar, que aquí serà més feliç però clar, aquell animal no està preparat tampoc perquè no, el deixin anar de perillós. cop i volta pot ser perillós, pot ser que ha espantat algú el trobi i faci mal algú i després el més prop és que no pugui sobreviure perquè no, no és el seu entorn, no és el seu país tampoc millor veu un lloc on neva i, i està aquí en, en un bosc, i després no sap buscar tampoc l'aliment perquè ha estat a casa. Llavors, clar, no, no és una bona idea. Fa il·lusió quan és petit, però no és una bona idea. Veiem que si els estimem hem de voler el millor per ells i que en aquest entorn no estan amb ells. De gairebé estem parlant d'un animalet exòtic com d'un cadallet de i I, realment... I són coses molt diferents. Que potser de petit els veiem semblants, que no. no ho són, però els veiem semblants, i després... Ens n'adonem i llavors ens espantem. I què fem amb allò? Un altre cas, per exemple. Uh, això que et deia, les, les serps, les iguanes, són animals d'endorns de càlids. Llavors, uh, no en un terrari no pot reproduir les, la situació original. A millor es posen uns determinats focus o llums per escalfar, però no graduem bé i, i pot arribar a produir cremades. Perquè potser doncs, no es compensen les necessitats de llum i de calor amb la humitat. I llavors, fins i tot hi ha gent que decora fa un, un fons en el terrari com de desert, de dunes, de, de, de sol, però, clar, allò no. Aquell animal no no té les condicions. Una cosa és la recreació d'un espai. Jo, a banda, també, això és una opinió molt personal. Tampoc acabo de veure, clar, la, la, amb els rèptils, jo... Mmm, i aquí podria tenir molts detractors, però a mi em sembla que no sé quina companyia fan, perquè saps què vull dir-te, que quina interacció sí, no pot tenir amb una serpa o amb una iguana. Això ja és una qüestió a part, eh? o si sigui, jo no, són gustos personals. Si, si jo dic de no tornar-los a casa no és per això, sinó perquè no podem reproduir un entorn adequat. Després, un altre cas d'uns animals que ja podem veure molt més propers a nosaltres i que sí que hi ha molta interacció, que és qualsevol tipus ja d'animal uh, que sigui del tipus mona no? uh, una sí. tití, un, un macac un... aquests animals de petitons també poden semblar que a casa els pots tenir molt bé, però després quan es fan grans també tenen una set d'espai de saltar i, i els macacs per exemple poden arribar a ser agressius i també hem de tenir en compte una altra cosa que parlarem després, que com hem aconseguit aquest animal, perquè poden ser portadors de malalties contagioses pels humans, que també o sigui, això ho hem de, de hem tenir en compte. Present. I un altre cas, que això ja no els tenim a casa, un, un ximpanzé i molt menys un gorila no el tindràs a casa, però a vegades sí que en veiem en programes de televisió, en circs s'ha prohibit, ja no haurien d'haver-hi mai animals, no? hem de pensar que quan aquests animals que genèticament són tan propers a nosaltres, quan se'ls posa a viure en un entorn humà, és un maltractament també, el fet de vestir-los, de, vestir de, de tractar-los, després resulta que quan estan amb els, amb, els seus, amb els animals de la seva pròpia espècie tenen com una mena de, desab, de desadaptació, però no és bo. O en aquests programes de televisió es diu que els ceden perquè no estiguin nerviosos això no només un, un ximpanzé eh? quan veiem cabres quan veiem animals sí, a part de regne animal que no després són amoraris que els animals haurien d'estar dormint això és un maltractament no és a l'entorn adequat i a més a més de, ja no en aquest exemple concret, sinó de tots aquests que estem parlant, si els volen reintroduir re, re en el seu medi natural, és molt dificultós perquè no s'han desacostumat a buscar aliments, s'han acostumat a interaccionar amb els humans per tant no és dir, els retornarem, no, no és que no els hauríem d'arribar a treure perquè el problema és després amb els que la gent ja no vol o, o que qui se'n fa càrrec fundacions i, o, o zoos o així perquè és que no es poden tornar a deixar alegrement allà on estaven perquè, perquè no, no han perdut l'hàbit o no l'han tingut mai de capturar aliment, de, de, de sobreviure i per exemple en el cas dels os en un zoològic no podem portar qualsevol animal perquè en un zoològic hi ha unes espècies que tenen un interès des del punt de vista zoològic però per exemple un animal, un macac que no, si no estan a extinció, en un zoo no en volen, ja en tenen, no els pots tampoc anar a deixar a qualsevol lloc. No vull dir que, i a més a més, amb això també hem de tenir molt present que hi ha moltes espècies en perill d'extinció, que solen ser les que, les, aquestes que es converteixen en animals de moda per tenir com exòtics a casa, i això és perjudica doncs, la, la fauna. En aquest sentit, a més, hem de tenir en compte com els aconseguim, home, això cada vegada és més difícil que te'n vagis de Madagascar i vinguis amb una mona a la maleta això uh, és molt difícil però si parlem d'animals més petitons, uh, no sé, d'una tortuga o així, si ens el detecten no els deixaran portar, però si portem un animal així, hem de saber que això és tràfic il·legal però això que dèiem... Parlem amb temes de legalitat, de legalitat? perquè si parlem avui de animals exòtics com afecta, com entra en vigor la legalitat o no del fet d'adquirir un animal exòtic. Doncs mira, això, sense aquesta frase que surten des vegades a les pel·lícules que el desconeixement de la llei no eximeix I tant sí. del seu compliment. Doncs aquest és un cas més. Hi això de, per exemple, no això pots portar i en tot errors, eh? Roser? <laughs> això exactament tot. No pots portar un animal de no del món com si res. Ni tampoc pots comprar-ne un per aquí i no i no assegurar-te que té tota la documentació que et confirma que aquell animal no ha arribat aquí per mitjà d'un tràfic il·legal, perquè el tràfic il·legal d'animals, eh, d'espècies salvatges i exòtiques, hem de saber que és el tercer mercat negre al món després de les drogues i de les joies, del, del tràfic de, perdó, d'armes, dic jo de joies, d'armes i de drogues, el tercer mercat negre al món és el de tràfic d'espècies en extinció. Per tant... Caram... Fixem-nos bé a on ens fiquem. D'entrada, jo us diria, si no el teniu encara, penseu en un altre tipus d'animal. Si ja el teniu, ja el teniu. Cuideu-lo el millor que pugueu. I... Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs hem conegut més coses de com tractar els animals de companyia que podem tenir per casa i ara recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454 per fer-nos arribar als vostres dubtes, queixas, suggeriments i fins i tot la vostra opinió i també ho podeu fer per escrit. El que heu de fer és enviar-ho a informatius arroba i ara el que ens toca doncs, és eh, fer-vos cinc cèntims de la nostra habitual agenda. I ens anem en primer lloc cap a la nau Ivanov, ja que es realitza l'exposició de fotografies Silencis que Parlen. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició de fotografia Silencis que Parlen. L'entrada és gratuïta. I atenció perquè recordeu aquella cançó de la gallina punicana posa una uca de setmana? Doncs això va per aquí. Ara parlem de eh, la lletra petita, el racó dels pares, les primeres passes, l'espectacle visual La gallina punicana a la biblioteca del bon pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, que resta d'ella, número 62, us oferirà aquest dijous a dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle Lletra Petita al racó dels fares, primeres passes, l'espectacle visual La gallina Poninaca, càrrec de Regina Martí. Cançons i simoixanes del repertori popular infantil. És una activitat per a una mainada de sis mesos a tres anys i l'entrada és gratuïta. I ara, ara coneguem també el que és el que es continua realitzant al Centre Cívic de la Sagrera, ja us ofereix una xerrada. Serà aquest dijous, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, 29. La xerrada s'anomena Els ocells a la nostra ciutat i és a càrrec de l'ornitòleg Alfonso Lier. Descobrirem els ocells que ens envolten a la ciutat quan sortim al carrer, d'on venen, on viuen, a quina època de l'any els podem trobar i quines són les espècies autòctones i quines són les introduïdes. La xerrada és dirigida a majors de 8 anys i l'entrada és lliure. I una altra exposició important a destacar és l'exposició de fotografia del primer Festival de Cultura Urbana Trinijam. La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana, que aquest any es celebrarà el Bon Pastor a l'abril. Fotografies a càrrec té Alma Libre, Laia Armandà i Xavi Serradell. I més cores a realitzar el Centre Cívic de la Sagrera, com és aquest Nova York Barcelona Sagrera, fem el Urban Ex Perspective. Amb motiu de la diada de la dona treballadora del 8 de març, el grup Fotosagrera, ubicat al centre cívic del barri, ha organitzat una exposició fotogràfica realitzada sota la perspectiva de la mirada femenina. L'organitza el centre cívic de la Sagrera, que està al carrer Martí Molins, número 29. Aquesta exposició, Nova York Barcelona Sagrera, Female Urban Perspective, és una exposició fotogràfica col·lectiva de les dones que formen part del grup Fotosagrera. Elles han volgut plasmar una visió femenina de dues grans urbs, Nova York i Barcelona, la Sagrera. Restarà oberta fins al 25 de març i l'entrada és lliure. Així que, si voleu encara gaudir d'aquesta exposició, eh, no trigueu massa perquè el 25 de març és eh, diguem, el diumenge d'aquesta setmana, setmana, amb la qual cosa doncs, eh, aneu a, a veure-ho. Doncs ara parlem del nou horari del punt d'informació juvenil Garcilaso. El punt d'informació juvenil Garci Garcilaso ha canviat els horaris per adaptar-se millor a la demanda d'usuàries i usuaris. El nou horari és de dilluns a dijous de dos quarts de cinc a 9 del vespre, divendres de 3 del migdia a dos quarts de vuit de la tarda, i dilluns i dijous de deu a dos quarts de dues del migdia. Així doncs tanquen dilluns al matí i en el seu lloc no obren dijous al matí. Molt? Bé. I ara parlem de la representació de l'obra de teatre Cant per l'amor de Lili Toffler amb la companyia Icaro Teatro, també a la l'Anau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix cada dia la representació de l'obra de teatre Cant per l'amor de Lili Toffler amb la companyia Icaro Teatro. Lili Tofer és una jueva alemanya que presta serveis com a secretària a un coronel nazi en un camp de, concentraci de concentració, el coronel Boguer. Lili manté una estreta relació que l'endestina amb un pres del camp, Jacob, integrant del grup de la resistència per a alliberar el camp de l'opressió nazi. Una relació que Boger descobreix. Camp per l'amor de Lili Toffer és una història d'amor entre dos éssers condemnats a morir. Una història davant l'adversitat dels terribles esdeveniments que els han tocat viure aquests personatges. Inaki Gard, Iñaki Gard, director i dramaturg, és cofundador de la companyia Icaro Teatre de Barcelona, del 2001. Llicenciat en Art Dramàtic a l'Institut de Teatre de Bilbao, ha fet cursos d'escriptura i dramatúrgia a la Sala Beckett. Com a dramaturg, ha realitzat Hemisfèrios, publicat per la revista Escena i estrenat a la Sala Beckett, el Quarto de les Mujeres, seleccionada a Magàlia, i Quan arribi la batalla Pensa en mi, estrenada al, al Tantaranta. La representació serà de dimecres a dissabte a les 9 de la nit, el diumenge a les 7 de la tarda i l'entrada general val 12 euros. Pels socis de la nau Ivanov, deu. Doncs ja ho sabeu, aquesta representació de l'obra de teatre, Camp per l'amor de Lili Toffler, amb la companyia Icaro, Icaro Teatro, es realitza a la nau Ivanov. I ara tornem a la nau, a la nau Ivanov. No, ara ens anem cap al Sant Andreu Teatre. Ens cap al Sant Andreu Teatre, per dir-vos que Juan Domínguez arriba amb una mierda. Juan Domínguez, showman, humorista, còmic i actor televisiu, ha sortit, eh, com per exemple, el Club de la Comèdia, Los Serrano, El Internado, Hospital Central, és un dels més respectats monologuistes a nivell estatal. A través de Saben aquel que diu produccions, s'avança les crítiques i presenta l'espectacle una mierda. Alçat, alçat. Apostem per monòleg durant quatre setmanes en què Junnar Reugénio es podrà gaudir de l'humor fresc, espontani i directe de l'actor còmic que explica un seguit imparable d'anècdotes i històries per morir de riure en un ambient de vermut entre amics, pròxim, imprevisible del 18 al 27 de març, divendres a les 9 del vespre, dissabtes a dos quarts de 10 i diumenges a dos quarts de 7 de la tarda. El preu és de 12 euros i és al Sant Andreu Teatre. Doncs encara ens queden uns minuts de programa els justos per convidar-vos a una exposició de fotografia que es diu Palestina Històries de Resistència i que es realitza a la nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix de dilluns a divendres del 18 al 30 de març l'exposició de fotografia Palestina històries de resistència. És el dilluns que serà de 5 a 7 de la tarda i de dimarts a divendres de 5 de la tarda a dos quarts de nou del vespre. És una, repre una representació a càrrec del Servei Civil Internacional de Catalunya, entitat que treballa per la pau i que té projectes a Palestina i de Jorge Sánchez i Marcel Fasferrer, membres del grup BC BDS Catalunya, que vol dir boicot, desinversions i sancions contra l'estat d'Israel. Palestina, històries de resistència, ofereix una mirada, sovint amagada i per tant desconeguda, a la cultura de Palestina. L'exposició fotogràfica mostra, amb imatges d'actifs tils, Sharif Sarham i Patricia Bobillo, i plafons de textos explicatius agrupats en blocs temàtics, l'aigua i la vida, l'agricultura i la pesca, l'educació i l'acció, les dones i la resistència, la vida diària a Gaza i els territoris palestins ocupats. Ens acosta una cultura palestina viva, una societat que resisteix i lluita pacíficament, mentre es presenta el moviment internacional per al BDS com a eina no violenta que pretén oferir respostes des de dins de la societat civil palestina i la comunitat internacional, per tal d'acabar amb l'ocupació i l'apartheid. A la mostra també es poden visionar documentals de Mapa Sonor, Ramzi Maschidisi i CNN. L'entrada és gratuïta. Doncs es tracta d'aquesta exposició de fotografia Palestina i històries de resistència a la nau i Benof. I volem acabar amb una mica d'humor, així que, si voleu, el que podem fer és anar cap al Centre Cultural Can Fabra perquè ja fa una exposició de 25 anys de màquina baja. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix al llarg de les properes setmanes del 21 de març al 8 d'abril l'exposició 25 anys de màquina baja. Ramon Tossas, més conegut com Aivà, 1941-1993, és un dels màxims exponents de l'humor gràfic incisiu, trencador i, sobretot, àcid a casa nostra. Col·laborador de Barrabàs o El Papus, el 1986 va començar a treballar al seminari El Jueves, on, a més d'Històries de la Puta Emili, va concebre la sèrie Màquina Baja. Molt bé, doncs amb màquina baja nosaltres acabem el nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies a no Noemí Escribano, també a Mireia Gutiérrez. Molt bona tarda. I, evidentment, que no podia ser d'altra manera, si no, no es podria fer aquest programa. A, mm, a Maria... A Clara. Molt bé. Doncs nosaltres ho deixem aquí i en retrobem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda.